és szadduceusok kovászától, ők pedig tanakodnak vala maguk között, mondván, nem hoztunk kenyeret magunkkal. Jézus pedig megértvén ezt mondanékik, mit tanakodtok magatok között, ó kicsinyhitüek, hogy kenyeret nem hoztatok magatokkal. Mégsem értiteké, -e, nem is emlékezteké -e az ötezernek öt kenyerére, és hogy hány kosár töltöttetek meg, sem a négyezernek hét kenyerére, és hány kosár töltöttetek meg. Hogyan nem értitek, hogy nem kenyérről mondtam néktek, hogy őrizkedjetek a farizeusok és szaddeceusok kovászától? Ekkor értették meg, hogy nem arról szólott, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és szaddeceusok tudományától őrizkedjenek. Mikor pedig Jézus cézáre a Filippi környékére méne, megkérdét tanítványait, mondván, Engemet, embernek fiát kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának,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 De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kőszitán építen fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapuj sem vesznek rajta diadalmat. És néked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve részen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva részen. Akkor megparancsol tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Jézus Krisztus.